الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على زواهرها ما لم يسرف عنها دليل قطعي كما في الآيات التي تشعروا بزواهرها بالجهة والجسمية ونحو ذلك والعدول عنها إلى معاننا يدعيها أهل الباتنا <تصفيق> غرض دمات رحمةله عليهله د مت نه غرض دمات رحمة الله عليهله دی مت نه هغه مخته سر دوه غه دي اول غرض دمات رحمة لا عليه بیایاندي و بل مسأ ده دویم جي کررکوي بیا بایاندي ووي بل مسأله نو دو ممسائل دی دی فې کر اوله مسأله ده د چې نوسوسي قطيات چې کوم راغلی دی نو هغه به په ظاهر بندې حملعمل کولیشي دیدي دی, دی پاره نوورې بانی ما ناګې لکه ملحدان او بدی نه خلکې کوي نو دا ب نهې کېدللی چې ترسوو پورې دیدي پودله ددي په ګر زوللو بندې قطع نه موجود دویمه مسلا د دا بیان دی نوو سرت کوله مثلاً پوي مسلي بندې ق نه سر راغلی ده نو سړیغرت کوي لکه په حشر دی اجسادو بندې نو دا کفر ده ولې ووي دی ووجنا چې په دی کې تضف دی کول دی بابارې تعال ده لکه مثل نه دی آشي چې د خره دی لا نه هذا یو حکم ده دا فقته عینصوص سره ثابت دا دورو کوګانی الله تعالی دې دې برائت لپاره را لګليدي دی اغيبا وجودم یو سړی لګی کی په عائشہ رضی الله عنها باندې هغه تهمت لګی نو په دې کې اغه د نصوص قطعیه وردا په دې کې د نصوص قطعیه و نه قطعی انکار ده نو دا به کوفر بلل کیږي کی. په دې سره به سړی کافر کیږي کی. بله د یا چې ک یو ګناوه خولی کې نه هغه ګنا د روا ګرځله کوړه ګناوي او, او کللو وي نو دا به هم کوفر وي او داګهپک د د د احکام ش اوو او دارنګه استحزا او مسخرې کول په شریعت اسلامی پورې دا به هم کوفر وي دوه جا د دی ټولو دپاره دا ده چې پدې کې اغه تکذیب امره دې تکذیب ده تکذیب دې الله او دې پیغمبر علی سلام دا کفر ده نو دې وجنات یو گناوه اغه تا گنان بلل راواد بلل او یاد مثلا نس پکاوې په یو حتم شروي پوري کاو نو دا تکذیب دې حرام ده نه تکذیب دا تکذیب دې شریعت ده نو دې وجنات تکذیب دې شریعت کفر وي دا به هم بیا کفر بلل کیږي تفتازانی رحمت الله علیه په دې مسالې باندې څه متفرعات او څه جزئي مسائل ذکر کوي لکه یو لږه نه دا ده د ییته یو شی حرامه تا دېغه متالقه کې د حلال او غیر حلال په دې سره سره ایمان نه و زی خو بیا هم په هغه باندې دا تفصيل کولای را چې نه اصل کې دغه حرمت د پاره دو شرط ته یا به په یوشي کې حرممت ل ذااتې راغلیوي یا به په یو شيء حرمت ل غیرې راغلیوي که په یووش کې خورمت ل ذااتې ی راغلی له دی نه ان کارو که نو دا حالو ګرځ و په د سره کافر کېږي او که د یو شيء دپاره حرمته اغا ل غیرې راغلی ون په دی کې آق دا دحللو لره لانو په د سره نکافر کافر کېږ لکه مثلا اغا زیناه وغله اغ ل ذااتې حرامه ده د شرب خمره د ل ذاته حرام دي د دې سړی اخې د هلواله رلا په دې سره سړایلی ایمان نوځي خو کده سی وتی یو سړی اغا یو سړی د سی وتی اغا د خپل خدای سره لواتت را واخل نو په دې کې حرمت اغالي غیره نه لواتت نو ل خپل خدای سره حالت الحیض جما را واخل نو دې دې حرمت ل غیره راغلی ده د خپلې خدې سره خو جما کول جایز وي خو لیکن چې کله حالت حالت ده جایز نو نوอัล타 د عیلت د قضر دی و جناطي پلیتی وي نو بیا حرمت راغلی دا نو حرمت لغیرې هیده کده دې سړی عقیده د حل ساتل اف د سره کافر کیږي نه فاسق دا ګناه دا خو لیکن په دې سره سړی آغا کافر کیږي نه یا د سې اوچ دغه حرمت یو شیل ذاته راغلیوم نو کچیرته دغه حرمته اغه په دی اعتبار سره و کدا دغه حرمته اغه په دی اعتبار سره و کدا حرمته اغه اعتبار سره و چې د تکذیب د شریعه کارونه د کفر ده اونه کدی وی بلی وجنه اغه دی د قائل خونو دی وی بلی وجنه اغه دی حل قول نو بیا په سرم نه کافر کیږي که حرمت لاینه او په دې دو صورتون دی یودا چه سلاه داغا حل دی دی وجنه عقیده لری ته اغسوی تکزیف دی شاری دا بیا کفرده او که دسی و چه دی حل دی قائل و عقیده دی حل نو خود دا قول دی حل دی ویبل دنیوی غرز دی ویبل پایده دی, دی پاروویل پا دی سرم بیا نکافر کی گیم مثلا اغا خمر دا حرام دی دی دی حرمت لی ذاتی یو سړی کله دی و جنو ویل چې حلال دی چې اغا لدی و جنې دا خبره وکړه چې حلال دی چې د تعقیدات حرمتونه چې ګویا کې د غهرمت الله تعالی ذکر کړي ده صحیح نه ده نو د صورت کې تکذیب دی شریعه ده دا کوفر ده وکفدی یا په اړه ذکر کړه چې د دې حرمت معلوم نو جاهل او وربنده ناخبر او یا مثال توربنده د دې و جنې ذکر کړه یا هغه لڅوم چې دا پدې واره باندې چې دا وږي هر څيره ته دوی دنیوي غرض لپاره ویل چې دا حلال دا نحلتک ذکر کعقیدې دانوہ عقیدې د په خلاف کوه د ترویج د سلعې لپاره نو چې دا نرخ راځي او ماته دا غشي مې راولي وږي نو د دې غرض لپاره یو ویلې دا بیا سره یو کېږي نه په دې سره او په تحلیل د حرام په دې سره سره کافر کیږي او غوړ د دې لپاره موږ تفصيل وکړو چې فقهاو تفصيل دا کړی دا چې حرمت به یالي ذاتی وي یا بل غیري کلی ذاتی وي په دې سره کافر کیږي کله غیري وي په دې سره نه کافر کیږي بیا چې ذاتی راغلي په دې کې هم تفصيل ده کله د یو جنیداغا اګه حل قول ذکر کړو چې د دې دا اګه نو بیا تک ضد شریعت د کفر ده او که یو د دنیوي منفعت د دنیوي ګټه د یو بل غرض لپاره وي یا ورته معلوم نو په دغه صورت کې دا شلای د کافر کیږي نه په دې خبره پوه شئ نور ري جوزي ذکر کې اسانه دي ورته وګوره ونصوصو مینه الكتابه وسنته تحملو على زواهرها ونصوصو اغایه اتنا د کریمنا یا هغه نسجه روایت او مبارکه او د نبی کریم علیه السلام نانو دا په عمل کې په ظاهر د دې باندې ما لم يصرف عنها دلیل قطعيون ستر شوفوري لدينا صارف دلیل قطعي نه راغلي لکه په اغایتون کې تشعروا بزواهرها چا غپېتی بعد ظاهر سره گاهي ور کوي په جهت جسمي سره و نه وي ذالکه یاد دې امثال لك قران کریم کې راځي يدل الله فوق ايديهم والرحمن على العرش استوى نو بس د دې ظاهری چې کومه مان نه دغه به موږ کو نور د دې لپاره ها نو نور د دې لپاره هغه ګرځول د یو ماناته چې هغه د شریعت اسلامي سره ټکر کی لک ملحدانو بيدینه خلک کی دا کفر او ضلال ده نو دا بس لاینه کی ما لم يصرف عنها دليل قطعي و ستر شوفوري ګرځون کې لدینا دليل قطعي راغلی لکه په اغایتونو کې چې هغه غهی ور کوي په یاتي باب د ظاهر ظاهر سره په جسمیت باندې ونه حیزه الکه لا يقال سوګدنیه یا زه هیڅ ليس من النصوص داخه قبلې دي نصوص نه دي بلکې دا له قبلې دي متشابهات نه دي نه مات نه ولي ولي چې ونصوص لانا نقول زک ام گیا مراد لنصوص نه دلغه مقابل دي ظاهر او د مفسر او د محکم دا شیوه سولانو ذکر کړی دی بلکې دغه ترصوص په معنا د مطلقې آیتونو او د روایتو دی بل مایا او ما اقسام النجم بلکې دا هم د اغل را چاغه اقسام دا دا دی ل په ضراغلی وی دا کده متعارف ده پنس دی اهل شرابنده ولعدود دغه ظواهر نه اله معننه معنا غانو ته یدعيها چې چې دائم الهدان او شمول باطنیه او دوی ته باطنی ویل کېږي د دلیل دایې هما باطنی ولي ورته د الهدان ته چې داودالري نو دغه ظاهر معنا مراده ده بلکې د دې لپاره باطنی معنا لا یعرفها چې اغه نه د معلومه مگر اغه خودون کیته چې الله لات <سؤال> او نه بري عليه حصللاته وسلام ده دوم بذا کا نو کهطورور ته چله ساق مشلاتته و نهدي داران دسته د ج کالهلادي قو مسیام دغه انسا نه د مرات تطور تهله تلا وجهاهدده في سببيلي يا وجهاهد في سبي الله و د دا جهات نه د مرات نو خبره دعادات چې غ چې دي د پااره باني معناگاني دا کوفر ده دا وسلای نه کی نه د ظاهری معنی غني نو یوغي يايته بل لها معن باطنيه بلک د دي د لپاره معنی دی لا يعرفها الا المعلم شيخه نه معلومي معنی المعلم مگر خودن کي لره خودن کي شوک ده الله يا نبي كريم عليه السلام وقصدهم بذلك مقصود لدي خبرنا في الشريعه بالكليه اغا نفيكول دي شريعه اسلامي دي بالكليه الالحاد نودا ميلانو عدل الاسلام واتصال والتساكون پديك پيوستك دل دي لكفر سراليكون تكذيبنا زکه پديك تكذيب راغله دانه فار دي نبي كريم عليه السلام فيما اول ما مجيوه فارجك پيغ بند مجي ادي نبي كريم معلوم سويدا بداهتنا واما ما ذهب اليه بعض المحققين او اغا غير ذهاب كلي دا بعض المحققين ومن ان نصوص مسروباتنا چداه اتنا ګرځولې سوی دي اغال ظاهر دي نه او مع ذلك فيها اشارات خفيه او په دې بیام اشاره خفي راغلي دي اله د قایقنا د سيو باریکول را څرګندېږي ارباب سلوک ته صوفی کرام ته يمكن التطبيق بينها تدبیق ممکن وي تطبیق دي او د ظاهرې نصوص کې چې هغه کوم ده هغه لکمال دی ایمان نوې او محض ال عرفان خالص د الله تعالی د معرفت د وجنه بيادغا. اغه ماناگانی په با یو باندې ظاهري کړي لکه روح البيان د نه اغه د شلوک مسایل يا بيان القران د تنويث اغه د سلوک مسایل يا هر ايت نو مستنبت کړي او مسایل په دسي طريقي باندې وي دسي ماناگاني کوي چې اغه د شريعت متوهره سره په ټکراو کې نه وي په فضل لکه د تاسو محاشي اغه مختصر د يو ايات ده راکېستل د داوود عليه السلام اغه د جالو سره د جهاد معامله نو یغوی غو دې لپاره یو شرط لګیدلې چې د تاسې د کامیابی طریقه بداوي چې لار کې یو نه هر راضي که دغه نه هر نه چا په مړه خټه بندش کا نو هغه بیا د موږ د دل نه نه دا هغه نه بیا کامیابی حاصله ولې شي او که څوک دغه څیر بند ته او یا یو غړپ تر نو دا کسان کامیابی ودی وو په دې ده دا اوس د دې هغه ظاهري معنی ده دې لپاره صوفی کرام باطنی معنی کوي چې نه دلته الله تعالی ذکر کړی دی د جالو ته د کافر نه مراد د نفس اماره نفس اماره بسو او د داوت نه مراد ده دا. د داوود نه مراد دغه شخصي انساني چې هغه قاتل نه پاره دي ده خو فلاره کې وي الله تعالی یې څیونی هرده هغه نه هرای بهاره د دنیا نه نو کچا دغه دنیا ته توجه وکړه او پدې کې منهمیک وسو پدې کې منهمیک وسو نو بیا هغه دغه نفس اما ربنده تجارتاله ده، غلبنه سي حاصله وري چې اغه د مغلوب کی او دې په دی jihad کې کامياب شي اغه قتل کين الا من ير طرفا غرفتا ان کدسيو چې یو چا یو غړه پرنواکسته یو غوټی تریوکه او یا د سيو چې په دې بندې دغه ستير سو په دې دنیا بندې نو په اغه صورت کې دی بیا کامیاب ده بیا د قاتل دغه جالو د لپاره ګرځېد لريسين لکه اغه داوود عليه السلام چې داود چې کله قتل دی, دی جالووت کاوه نو هغه شبندۍ عمل کړی وکنه چې ملګرو ته ویلی و لدی ویالي نه بچکاک نه کوي او که یو غړپ چاره واخیسته لخير ده دغه چې هغه د دې دروي مثال ده چې سړی او شخصه مخالف انسانه هغه په منزله د دا داود ده دا. او نفس اماره به شو د په منزله د جالووت ده او په منځ کې د غلار لاره کې نهر هغه عبارت ده له دنیا نه نو کچا د چې ترګ د دنیا یوک دنیای بالکلیا پریخودله او یا هغه قدر ضرورت لګ یو غړتري تر خو انهمه خو کې په دې دنیا کې نو نو هغه بیا په دې مقصد کې کامیابېدلایسي بیا د غنفسه اماره مغلوب کولایسي کله د غنفسه اماره په دې باندې غالب راځي نو د س یو معنا ته هغه د شریعت اسلامي سره ټکر نه وي او په دې دلې دېغه غلطه معنا نه راوځي دا بیا د کامل ایمان او خالص د معرفت نه خلا دا د سیدا په دې کې بیا څه خچوي استهاله ورادونو شوشي اورد کول دینه شوشو بیاین کرل احکام چې سړای منکر سی لاغه چې پیغه بندې نو دلالت کړی وي قطعی الله د سنت رسول الله نه حشر د اسادو مثلا د کفر وی لیکونی تکذیبن دا کاره تکذیب ده لफार د او د رسول دی الله تعالی نو اوس خبره فمن قذف عائشه نو شوشو ته مطلب لګی په عائشه په زنا سره نو کفر ادا سړای بل ایمان نو کافر کیږي به واستحلال چه دې روا ګرځول دی او ګنا صغیرت نه او کبيرت نه ک وړ ګناوي او کلووي نو دا کو فردا اذا سبتا کو نو ها سي كلا ثابت سوي وي کېدل دي معصيت په بندي او قد علم ذلك وقد علم ذلك مما سبقاو دا خبره د مخکنه معلوماته ورته د نصوس ولستهانه بها كفر نه نو دا را ما ات کړي دل پاره دي تاکیدم وان استهانه بها كفرنا او سپکاوي په دي احکام کوري دا کورداه استهزاء په شريعت کوردا له ان ذلك من امارات التكذيب ذاك العلامه دي تكذيب نه دا وعلى بنا په دغو قوانينو باندې تفروع متفرع دي ما هغې مسائل ذکر فل فتاویغه دي فقيه په کتابو کې راغلي دي من انه سي بيان درا چې یو سړی اخې د حرامو لره وساتله دي حلال نو اوسه تفصيل درا که حرمته له ذاتي هو په دليل قطعي باندې دا, دا سړی کافر وإلا او كتير تدسنو فلا بيابانا كافر كيجيبي أن يكون حرمته جداغ حرمت دي غير دي وجنراغ ليوي لكوتي حالة الحيزو او یا ثابت دوی په دلیله ځن سره او بازه ما او ځینی علما او تفریق نه دکړي په مابین د حرام نه او د غیره کې فقالان مطلقنی ویل دي من استحل حرامنا چاس حلال بل حرام علماء دين دي كريم عليه دي دي. لكني زويل او قد علما او معلوم سیو په دین دی نبی کریم علیه السلام کی حرمت دده لکنی کار زویل محرم یا شرب الخمره او اکل المیته یا خوراک د مردار یا د وینې یا د خنجره من غیر ضرورتنا بغیر د ضرورتنا فکافرنا نوبیا به دا سړی کافر وی او کول د دې عمرو بغیر د اغه را وغرځول نه نو دا په پسقوي ومن استحل لا يسري رواه بللا شرب النبيذ اغه شرب چکل د اغه نبیذو تمر الا ان يذكراتها حد سكر ترسي د لیونو دا بم کو فروي و اما لو قال كيو سري ويليته الحرام هذا حلالا دا حلال لترويج سلعه لفرض د رايش کولو د نرخه لفرض د رايش کولو دی نرخه او به حکم او یا دینا بو ی دی وجنا دا حکم کړی لا فرو نو بیا بنه کافر کیږي ولو تمنا کړی او سړي ارزو دا و الله یکون الخمرو حرام نه چې دا شراب ګده حرام نه وي او ولایکونه او یا دغه روزه د رمضان فرض نه وي لمه شو قال اله له دی وجنا چې په دې بند سخته تمام نه کافر کیږي په خلاف ما اذا تمنا ان کده سيو چې او ارزو ولر الله يحرم الزنا چې جنا د حرام نه قتل د نسو د غیر حق نه حرام نه نو دا کافر کیږي ځکه حرمت دي شیان اګه ثابت د پټولو اديانو کې لوجد موافقه د حکمت او د مصلحتنا ومن اراد الخروج <سؤال> او سوتیر اراد لري د وتلو له د مصلحتنا اراده نو د اراده کړې د ان يحکم الله چې الله <سؤال> د فیصلو کوي فقاګه بندي چې هغه مصلحت او حکمت نه وي وهاذا جهل منه او د جهل د جانب د نه الله تعالی بندي امام سرهذي رحمته الله علیه په کتاب الهیز کې ذکر کړی دی انه لو یستحل چکه یو سړی رااو بللا وته دیخه چې هغه په حالت الهیث کې نو دا سلام کافر کېږي خو بیا په نوادر کې امام محمد رحمت الله علیه ذکری کړی دی په نوادر کې امام محمد رحمت الله علیه ذکری کړی دی لایک فرونه کافر کېږي هو صحیح دا غوړه خبره ده څنګه کوم دي وفی استالیللی واته بیا راتې که سړ هغه کولوکه پر ووالیدللی وات کېله خپلی سره نو, دي دي نو, نو دي دي دا به کافر کېږ نه په کوی اسح بندې په کوی صح بندې د کاته او لما نو په اختلااب دی او او سره په اختاب دی او لما او سره هغهدلیللهقطیت نه وته پو فلی نو د ووج نه بیا په قطدل ثابت نه ده نو د به نه کاف لکه ال قران کریم کې الله تعالی چې فات هر سكم ان شيء تن نو انکه دی لغت په اعتبار سره لکه څنګه چې استعمال دراغلي چې په معنا د اينه سره ده او دا نه په معنا د کیفسره ده مدارنګ په معنا د اينه سره ده نو په یو کې عموم د احوال ثابتيږي په بلکې عموم د می حال په یو کې ام عموم د احوال ثابتيږي په بلکې عموم د دي... شکل د احتماله سره ده دی او یو احتمال کینسته ها ومن وصف الله تعالی بما لا یلیق به یو چاته بیان الله او که په غصه چې هغه له سره مناسب نوی او سخره او یا مسخره وکړ الله للی یو نن سره له الله تعالی <تصفيق> نه آیا په یو امر سره له اوامرو الله تعالی او انکر وعده او عیده یاد منکر سد الله تعالی دی وعده یا دی وعده نو دا سړی بکافر وی دا رنګ یو سړی تمنا وکړه یو پیغمبر دی دنیا ته ویل دی وجنه علا قصد استخفافنا په طریقې د سپکاوی دا ویلې یا عداوت له پیغمبر سره نو بیا د سړی کافر ده دا رنګ وکزالوا زهکا علی وجه الرضا یو سړی په طریقې د رضا او د خوشحالي سره خندا وکړه په هغه چا باندې چېغه خبرې وکړي او سری دین ته څنګه وکړ ی او سری د قرانته وینو که اغه لسانن قولن نو تا یغه ته وخندل او په یوه خوشاله سولې ملک څنګه چې هغه سره ایمان اخلاص ده نو دغه رضاه بالكفر دا کفر ده نو تم د ایمان اخلاصي هغه بیا مسلمان شویو صفات کړل وكزال كيو وكزال و, كيو كي كي. و او لو زهیکا دارنگه که یو سړی و خندل علا وجه الرضا په تاریخي دي خوشالي سره في منطقه لما په حق د اغه چا کې چېغه تکلم او تلفظ کړی وو په کوپر باندې و کذا لو جلسه دارنگه که یو سړی کیناس یو عالم توهيني وکړ نو په دی سره سړی له ایمان نوزي کافر کیکې نو دی یو چت ځای باندې کیناس لکه آن علما او چت کین او چا چې رل دنه خلک ناسو هغه ورترهند مسلو پښتنه تر کوله او یو بل په بالښتو سره وایې او خندلی دا په طرریخدي استزار سره ویللی په طرریخي د استخفاب سره ویللی نو دا خلکم اغله ایمان نه خلاستې کاف کو دی خواس مکتلات او دومره دا کوې خواز کله د پیانو ننس کوېاز طال کله د قااضانو پیشخ کوي کله دی استستاانو د درس پېخې کوي کله د جممات د ایمان پیشخې کوي نو دا که په طرخ د استخاب کوي د دې خطرناک مسلې د سرت سړی د اشتیاقي او کزاله جلسا علا مکان مرتفع نه دارنګ کې یو سړی په چ ځای باندې کې نسته او حواله جماعتنا چا پیرل د خلک ناس یې سوالونه هو د او یزحکونه خندل سره او یضربونه او په بالختو سره ویل یک فرونه جميعا دا ټول کافر کېږي وکذا لو امر رجلنا دارنگ یو سړی بلته امر وکه اي چې تا کافر او عزمہ یا سړی کلک مضبوط عزم وکه علا په خبره باندې اي امرهوب کفرې چې ديب بل شاته امر په کفر باندې کوي او وکذا او دارنگ یو سړی ته پټوا وکذا لو افتى ل امرااتنا دارنگ یو خځه ته پټوا په کفر سره چې تا بس لېره مېنه په جداسي سره د بزنې نو لته بينا من زوجيها تدارخ بالميرنه جداسي وكذا لو خالا او دارنگ کوي ويلي اند شر بالخمره دي شراب او دي کلو پوخ کیه دي جنا پوخ کی بسم الله وكذا اذا صلى او دارنگ منجو کو بغیر دي قبلينه او یا بغیر دي اغه طهارت نه قصدن يكفرون په دي ټولو صورتو کی کافر کیږي وان وافق ذلك وان وافق ذلك القبله دا دویم سورته چې او د سې کی ک دي قبلي سره برابر مو کافر کیږي وكذا له اطلق هذا الرن كما تلكني كلمه كفر لا وي لاستخفافنا لا اعتقادنا اكيد انه اس بكوى المقصود نو الى غير ذلك من الفروع قد يتور سرسلا كفر كي المؤمن صفاته ولياس من الله تعالى والامن من الله تعالى